Jina Juma ni kaimu mkurugenzi wa masoko na mawasiliano wa Bodi ya Korosho Tanzania. Minada ya Korosho ya mauzo ya korosho dhafi imefunguliwa rasmi leo tarehe 14 Oktoba mwaka 2016. Na siku ya leo hapa nchini zimeuzwa katika maeneo mawili. Kuna upande wa chama kikuu minada Mnada umefanyika Wilaya ya Newala na upande wa chama Kikuu cha mambo mnada unaendelea kufanyika pale masasi kijiji kinaitwa Chikorokola. Mi mwenyewe binafsi nimeshuhudia na nimeendesha kikao cha mnada wa tanea ambao umefanyika leo hapa. Ah korosho zilizouzwa katika mnada wa leo upande wa tanea ni kilo tatu, na koroshi hizo zote ni zile zilizokusanywa na wakulima kutekea vyama vya msingi katika gara kuu linalo milikiwa na chama kikuu cha kaneku Upropo hapa mjini newala Hali ya ushindani tumeshuhudia ushindani ukiwa mkubwa sana na nisijui ni kwa sababu ipi inawezekana kwamba koroshi zenyewe ambazo zinatangazwa au ambazo zinokusanywa katika gara hilo ni chache lakini pia idadi ya makampuni ni mengi mpaka hivi sasa kwa mujibu wa wanunuzi waliopewa leseni na bodi ya korosho wanapitia sabini na saba. kwa hiyo wanunuzi hao ndio ambao wameshindani wa na hatimaye tumekuja kumpata mshindi mmoja ambaye bei yake kwa mnada huu wa tanega imefika shilingi tatu, mia sita sabini kwa kilo moja ya korosho rafi a uh, nichukue fursa hii pia kusema kwamba korosho hizi zimeuzwa kwa kufuata utaratibu ambao umewekwa chini ya mfumo wa stakabazi galaji kwamba lazima korosho zikusanywe kwenye kwa vya msingi na zipewekwe gala kuu na zikifika gala kuu kabla ya mnada lazima zitangazwe siku mbili kabla ili kuwapa fursa sasa sawa wanunuzi walioko hapa mchini na wale walioko nje ya nchi uweza kujiandaa kuandaa zile ofa zao ambazo zinawasilishwa katika vyama vikuu.